І зараз, і завжди. Роман І, дивлячись, з дна крізь тунель, утворений деревами, на небо білі хмари, гнані вітром, я так любив цю країну, що був невимовно щасливий, ніби після єднання з коханої. І, якщо ти любив у своєму житті жінку чи країну, вважай, що ти щасливий, і хоч потім ти помреш, це вже нічого не міняє. Ернест Гемінгвей. «Зелені пагорби Африки». Розділ перший. Я давно вже не знаю, скільки мені років. Я забув усе, що було раніше. Я іспанець, я воюю, я поранений, я загинув. А може я народився знову? Інший, вже невідомий собі, і чужий для свого минулого – Сторонній. Що там було? Що було за дві тисячі років до цього дня? Лише те, що сталося тут, я пам'ятаю добре. Це не стирається, це залишається назавжди. Я старішою з кожним днем в останній півроку. Не знаю, чи помічають це, але щось висихає у мені, вмирає, і тягар, що спав на плечі, дедалі важче І з кожним боєм, і з кожною смертю поряд, і з кожним метром землі, яку ми віддаємо ворогові. Скільки ще лишилося таких групок, як наша? Гіба це загін? Але таки загін, бойова одиниця, що не тікає, а відступає зі зброєю в руках майже три роки сподівань, віри, надії і затягатості. Но пасаран! Я забув усі інші мови, тільки цією розмовляю, дихаю, мислю, бачу. Но пасаран! Скільки загинуло під цей клич, під цю клятву? Нас зраджували, продавали, підступно били у спину і лишалось нас усе менше і менше. Але сьогодні ми одні із останніх. Усе ще йдемо іспанською землею, захищаючи її, гріючи її своїми тілами, поливаючи кров'ю, як землю омріяної людством свободи і справедливості, як землю обітовану, де всі народи злилися у єдиному стремлінні, боротися проти зла, проти нелюдськості, проти фашизму. Ми пробираємось горами. Оламок колись сильного і численного загону, який ще кілька тижнів тому підготували до відправки за межі Іспанії. Був парад у Барселоні на центральній вулиці, що має дивну назву «Паралель». Іспанці прощалися із інтербригадівцями. Було гірко. Ми мусили залишити цю країну протягом тижня за наказом Республіканського уряду, бо війна програна, майже програна. Та раптом звістка про новий прорив Франківських військ тут, недалеко від Барселони. І ми просто з паради йдемо в атаку. Як плакали іспанські жінки, благословляючи нас, кращими людьми світу називали нас іспанці. Скільки загинуло в тому бою. Скільки потім виїхало до Франції, але знайшлося чимало хлопців, які лишилися з республікою до кінця. Ми теж. Я вже не міг поїхати. Жити інакше просто не варто. Мій загін, мої товариші з Мадрида так само зосталися зі мною. Іспанці, французи, мексиканці, поляки, японець і я. Андрій Школа, українець. Ми відступали, і врешті настав час Барселони. Це був кінець. Нас було розбито. Ідемо зараз з горами неймовірними. Здається, усе, що ми пережили. Та все знову і знову зранає у пам'яті, ніби то був не я, а що все те трапилось на відстані з кимось. Зараз щось починаю згадувати, осмислювати, бо небезпека нібито позаду ще кілька днів, і ми доберемось до кордону. Санчес іде перший, бо добре знає тутешні піренеї. Пако попереду, раз у раз озирається, його погляд осяває мене, я йду останньої вірю, що поранені дійдуть, ми встигнемо приєднатися до них нехай навіть перед кордоном. Ми мали б загинути у мальовничій, у чомусь дивно схожій на Львів, тільки екзотичніший для нас Барселоні, яку я полюбив із першого погляду біля тих чотирьох будинків у парку, які ми обороняли протягом тижня. Бої точилися по всьому місту. Ми чули стрілянину і трималися. Але що вдієш проти танків? Тоді мені раптом стало спокійно. У Марві попливло усе життя, майбутнє якого не буде, минуле якого нема. Тоді була ніч, розрахунок мій був простий. Лишаюся із кулеметом, і хай Санчес виводить усіх куди зможе».